וריב לאדוני עם יהודה, ולפקוד על יעקב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו. בבטן עקב את אחיו, ובאונו שרה את אלוהים. ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחמנן לו. בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. ואדוני אלוהי הצבאות, אדוני זכרו, ואתה באלוהיך תשוב, חסד ומשפט שמור, וכבה אל אלוהיך תמיד.